Розділ шістнадцятий. Тут ваш головний на Лінії, промови рівний. Вийшов на зв'язок із другої хосаки. що на тому великому кораблі, який нам на шию сів, на Ханіві. Знаю, промовив Кейс Байдуже. Бачив його. Білий світловий ромб перемістився на передній план, сховавши за собою тесьє Ешполівську криху. У ромбі показалося спокійне, цілком засереджене і повністю божевільне обличчя армітіджа. Очі безвиразні, мов гудзики. Армітіч моргнув, втупився у співрозмовника. зим, і про ваших тюренків подбав, я так бачу. Точно так, як і про моїх», – сказав йому Кейс. Армітіч мовчав. Кейс поборов несподіване бажання відвести очі, уникнути напруженого погляду. «Армітідже, ви в нормі?» Кейс. І на мить йому здалося, що за блакитними скляними очима щось вирухнулося. «Ти ж бачив, мовчо зима, так? У Матриці». Кейс кивнув. Камера на корпусі Хосаки передасть його жест на Армітіджі в монітор. Він уявив, як Мелкам, що не чує голосів Армітіджа чи Конструкта, сприймає його ніби в трансі промовлені репліки. Армітіч ширше розплющив очі і нахилився до монітора. Яким ти його бачиш? Схожим на високороздільний Семстем конструкт. Але чий? Минулого разу фінів. Доти конструкт сутенера, на якого я... Не генерала Герлінга? Якого генерала? Але білий ромб спорожнів. Кейс звернувся до конструкта. Перемотайся, хай косака зробить пошук. І перемкнувся. Ракурс його спантиличив. Моллі сиділа на упочіпки між двох сталевих балок на висоті близько 20 метрів над широким майданчиком із плямистого полірованого бетону. Приміщення слугувало чи то ангаром, чи то службовим відсіком. Кейс розглядів три менші загарві кораблі, усі на різних стадіях ремонту. Хтось говорив японською. Чоловік в оранжевому комбінезоні вийшов із опуклої кабіни і став поряд із поршнепривідною і моторошно антропоморфною рукою ремонтувального корабля. Ввів щось на портативній консолі і почухав бік. У полі зору з'явився подібний до вагонетки червоний дрон на надувних шинах. «Кейс!» замаготів Молін зоровий чіп. «Здоров», сказала вона. «Чекаю на інструкції». Вона опустилася на п'ятки. Холочі і рукави її комбінезона набули того ж синювато сірого кольору, що й фарба на балках. «Стегно боліло». Тепер одноманітно і гостро. Треба було ще раз завітати дочина, Пробурмотіла вона. Тихенько поклацуючи балкою на рівні її плеча, з тіні вийшов якийсь пристрій. Він зупинився, з боку в бік похитав круглим тулубом на довгих плавучих ніжках. Випустив мікросекундний розсіяний лазерний спалах і завмер. Це був браунівський мікродрон. У Кейса колись був такий самий. Безглузда іграшка входила до партії товару, придбаної в клівлендських скупників краденої електроніки. Виглядав він, мов стилізований матово-чорний косарик. На черевці за збейсбольний з бейсбольний м'яч запульсував червоний світлодіод. «Араст», – сказала Моллі, – «зрозуміла». Вона підвелася, перенісши вагу на здорову ногу і подивилася на дрона, що саме рушив у зворотному напрямку. Він методично прокладав собі курс поперек балки в темряву. Моллі розвернулася та ще раз оглянула приміщення. Чоловік, що доти був в оранжевому комбінезоні, задраював вперед білого скафандра. Вона чекала, доки він одягне і задраїть шолом, візьме консоль і повернеться в кабіну ремонтувального корабля. Заскригола двигуни, і корабель плавно вийшов із зони видимості, разом із круглою 10-метровою платформою, що потопала в різкому світлі дугових ламп. Червоний дрон терпляче чекав на краю отвору, який лишила по собі ліфтова платформа. Тоді вона рушила за дроном, прокладаючи собі шлях між зварених сталевих опор. Дрон рівномірно маячив світлодіодом. Вказував їй дорогу. Та як там, Кейсе? Знов на гарві з малкамом. Звісно. І під'єднався до мене. Знаєш, мені це подобається. Я ж увесь час говорила сама до себе подумки, коли справи йшли не дуже. Вдавала, що в мене є друг, хтось вартий довіри. І я розповідаю йому, що насправді думаю, як насправді почуваюся. І тоді уявляла, що би він на це відповів. І так далі, доки все не зроблю. Коли ти зі мною, я десь так само почуваюся. Та ситуація з Ешполом. Вона закусила нижню губу, обходячи опору, не спускаючи з дрона очей. Я чекала на щось, може, нормальніше. Розумієш? У тому сенсі, що тут усі на нахрін. Наче їм вагняні знаки хтось транслює. Просто в голову, на лобову кістку. Чи що? Виглядає це, -це стрьомно. І пахне стромно. Дрон підіймався до вузького темного отвору, майже непомітною драбиною з напівкруглих скоб. «І доки я в сповідальному настрої?» «Знаєш, малий, маю зізнатися, що я не надто сподівалася вийти з цієї пригоди. Все котилося псу під хвіст останнім часом. І відколи я підрядилася до Армітіджа, те найкраще, що зі мною сталося». Вона глянула вгору на темний отвір. Дрон мигав світлодіодом, лізучи драбиною. «А ти не всратися, який класний!» Вона всміхнулася, але тільки на мить, і стиснувши зуби від гострого болю, полізла драбиною вгору. Після отвору драбина йшла металічною шахтою, де годі було розправити плечі. Тяжіння слабшало. Драбина вела до осі невагомості. Зоровий чіп показав час. Четверта година, 23 хвилини, 4 секунди. Довгий день. Ясність її відчуттів притлумлювала кейсове бетафенове похмілля, та воно все одно відчувалося. Він обрав біль у молліній нозі. Кейс. Нуль, нуль, нуль, нуль, нуль. Здається, це до тебе, сказала вона, автоматично рухаючись драбиною. Тробоскопічно заблимали кулі, і зоровий нерв, затинаючись, затранслював повідомлення на периферії її зору, рубаючи слова через брак місця. Генерал Герлінг готував корто до шаленого кулака, здав його на гарматне м'ясо. Пентагон У. М. Зим виходить. На армітіджа як конструкт Герлінга. М. Зим Каже Коли Згадує. Г. Означає Зламався. Бережи свій зад. Діксі. Так. сказала вона, зупинившись і перенісши всю вагу на праву ногу. Здається, в тебе там теж проблеми. Вона глянула вниз. Там виднілося коло блідого світла, заобільшки златунну бляшку ключа, що бовтався між її грудей. Вона глянула вгору. Геть нічого. Увімкнула язиком підсилювачі. І перспектива шахти зійшлася в точку десь далеко вгорі. Браунівський дрон дерся драбиною, перелазячи зі щабля на щабель. Про цю частину маршруту мене не попередили, сказала вона. Кейс вимкнувся. Мовчама. Твій босман поводиться дуже дивно. Заюнець був браний у синій скафандр Саньо, на 20 років старший за орендований Кейсом у Фрісайді. Він тримав шолом під пахвою, а Дреди заховав підв'язану шапку мішок із фіолетової бавовняної пряжі. Очі, примружені від Ганджі й напруги. Весь час передає якісь накази ман торочить про якусь ваволонську війну. Мелкам похитав головою. Ми з Еролом поговорили. Ерол поговорив із заїном. Засновники кажуть, аби ми змахували. Він витер рот великою коричневою долоною. Армітіч? кейс увесь зіщулився, коли його накрило наркотичним похміллям без фільтрів семстиму і матриці. У мозку немає нервових закінчень, сказав він собі. Не може тобі бути аж так зле. Ти про що, чувак? Він тобі я накази? З якого дива? «Ман, твій армітіч каже, щоби я брав курс на Фінляндію. Шариш?» «Каже, там наша Надія». «Шариш?» Показався на моєму екрані. «Вся сорочка в крові, Ман. Я сам здурів. Чисто як скажений пес. Верзе щось про шалені кулаки. Росіян, про кров зрадників на наших руках». Малкамів рот витягувався в напружену лінію, і він знову похитав головою. Набита дредами шапка коливалася і кавала в невагомості. Засновники кажуть, мовчазний лжепророк, це точняк, і щоб ми, я з Еролом, полишили Марку з Гарві і повернулися. Армінтіч був поранений? Що за кров? Та я не знаю, Шариш, він весь у крові Кейсе і головою поїхав. Ясно, сказав Кейс, а мені що робити? Вилетите до себе. «А я куди, Мелками?» «Ман!» – відповів Мелкам. «Ти летиш зі мною. Ми з тобою полетимо разом з Еролом на розхитувачі. Хай містер Армітіч наказує духові картриджа. Дух духові!» Кейс зиркнув через плече. Його скафандр гойдався, розхитаний струменем теплого повітря із старого російського скрубера, там само, де він його і лишав, біля гамака. Заплющив очі. Побачив капсули з токсином, що розчиняються в його артеріях. Побачив Моллі, що дереться вгору нескінченною сталевою драбиною в темній шахті. Розплющив очі. «Не знаю, чувак», – сказав він, відчуваючи дивний присмак у роті. Глянув на деку, на своїй долоні. «Не знаю». Він підвів очі. Коричневе обличчя Зайюнця набуло уважного, спокійного виразу. Підборіддя Малкама ховалося за високим гермокільцем старого скафандра. «Вона там», – сказав Кейс. «Моллі там, у стрейлайті. Так воно зветься. Якщо існує Вавилон, то він там, чувак. Лишимо її, вона не вийде сама, хай там яка вона ходяча бритва». Мелкам кивнув, і мішок із дредами на його голові бовтнувся, мов припнута повітряна кулька, оплетена пряжею. «Вона твоя жінка, ман?» «Не знаю, мабуть, нічия». Він знизав плечима. І віднайшов свій гнів. Відчув його, мов розжарений камінь під ребрами. «До сраки», – сказав він. «Армітіч, хай йде до сраки. І мовчу зим. «І ти теж! Я лишаюся!» Малкамове обличчя розплавилося в усмішці. Він немов засвітився. «Мелкам! Знаний палис від Кейсе! Гарві! Мелкамів буксир!» Він ляснув закутою в рукавицю рукою по панелі. І буксир запульсував у такт важкому, басовитому, щедро синкопованому дабові, що залунав із динаміків. «Мелкам! Не тікає! О, ні!» Перетрус Еролом. Він скаже те саме. Кейс витріщався на нього. Я вас, чуваки, зовсім не розумію. А я тебе, ман, відповів Зайонець, киваючи в такт. Та нами має рухати любов Джа, кожним з нас. Кейс увімкнувся і перемкнувся в матрицю. Телеграму мою бачив, ага. Кейс помітив, що китайська програма розрослася. Витончені вигини рухливого різнобарв'я тягнулися до тесьє ешполівської криги. Що далі, то сильніше тхне смаленим, сказав рівний. Ваш головний витер базу з тієї хосаки, та й нашу ледве не зніс нахрін. Але твій кент мовчозим мене кудись до себе переніс, перш ніж там усе вмерло. У Стрейлайті не дуже слідкують за бізнесом тесьє ешпулів, бо вони переважно на Кріогені. Одна юридична контора в Лондоні веде видачу довіреностей. От їй треба знати точно, хто коли прокинувся і чи надовго. Армітіч завернув обмін даними між Лондоном і Стрейлайтом на свою хосаку. Але вони все одно в курсі, що старий Ешпол помер. Хто в курсі? Юристи і компанія. У нього був медичний чіп у грудині Дротик вашої подруги навряд чи в шанси реанімаційній бригаді Токсин морського гребінця Тож єдиним притомним ТЕ в стрілайті наразі є леді Триджейн Марі Франс Є ще пацан, трохи старший за неї, в Австралії у справах я сказав би, що це мовчозим не полінувався створити причину, котра потребувала б особистої присутності вісім Жана на іншому боці планети. Але він уже прямує додому. Чи принаймні вирушає? За прогнозом лондонських юристів, він буде в Стрейлайті сьогодні о 9.00. Ми в Великвана о 2.32. Зараз 4.45. Якщо все йтиме, як треба, кван проникне в ядра крізь кригу не раніше, ніж 8.30. Секунду туди, секунду сюди. Я так розумію, що, мовчазима зима, є якісь мутки з цією три Джейн. Ну, чи вона так само схиблена, як і старий? Однак той пацан із Мельбурна одразу побачить, що тут щось нечисто. Система безпеки Стрейлейта весь час поривається здійняти тривогу, та, мовчо зим, її блокує. Не питай як. Утім, він не зумів заволодіти програмою керування шлюзами, щоб та пустила Моллі маєток. В Армітіча всі ходи були записані на хосиці. Певно Рів'єра якось умовив три Джейн відчинити хвіртку. Чи що? Вона багато років грається з виходами і входами в маєток. Я так бачу, що головна проблема ТЕ в тому, що кожен впливовий член родини мутився з банками по-своєму і понаводив купу винятків. Це типу, як коли твоя імунна система проти тебе повстає Подарунок для вірусу, коротше Нам це тільки на руку буде, коли крізь кригу пройдемо Добре, але мовчозим казав, що армій Білий ромб вискочив на передній план Усю його площину займали скажені блакитні очі Кейс тупо дивився в них Полковник Віллі Корто, війська спецпризначення Загін шалений кулак Полковник Віллі Корто Знайшов вихід із небуття Зображення було тьмяне тремтливе, Розфокусоване Корто скористався навігаційним Пультом Ханіви Для з'єднання з Хосакою На Маркусі Гарві Кейсе, рапортуй про втрати На громі омахи Скажіть, я полковнику? Тримайся, синку Згадай, чого тебе вчили «Але де ти був раніше, чувак?» Подумки запитався Кейс у зболених очей. Мовчозим вбудував те, що звалося Армітіджем, у кататонічну неприступну фортецю на ім'я Корто. Він переконав Корто, що Армітідж справжній. І Армітідж ходив, говорив, планував, обмінював дані на гроші, слугував повіреним Мовчозима у тому готельному номері в Тібі. Але армій вже не було. Його віднесло вітром кортового божевілля. Та де ж усі ці роки був сам Корто? Падав, засліплений і опечений, крізь небо над Сибіром. Знаю, Кейсе, тобі нелегко буде сприйняти те, що я зараз скажу. Ти офіцер, підготований, я все розумію. Але, Кейсе, Богом присягаюся, нас зрадили. Із блакитних очей застроманіли сльози. «Полковнику, але хто? Хто нас зрадив?» «Генерал Герлінг Кейсе. Ти, мабуть, чув його позивний. Ти точно знаєш, про кого я зараз?» «Ага», – відповів Кейс. А сльози далі текли полковниковими щоками. «Гадаю так. Сер», – додав він поспішно. «Але, сер, полковнику, що нам тепер робити?» Зараз я маю на увазі. Наш обов'язок на цьому етапі кейси – втеча, вихід, відступ. Ми можемо бути на фінському кордоні завтра до заходу сонця. Іти над верхівками дерев на ручному керуванні. Як нутро, підкаже синку. Та це тільки початок. Блакитні очі над вогкими від сліз виглицями примружилися. Тільки початок. Це зрада командування, хлопче. Командування. Він відступив від камери. На розірваній твіловій сорочці виднілися темні плями. Армітіджеве обличчя нагадувало маску. Воно було безвиразним. Та лице Корто було маскою справжнього шизофреніка. Хвороба витравила на ньому глибокі борозни поміж несвідомо скривлених м'язів, спотворивши результати дорогої хірургії. «Полковнику, вас зрозумів, гаразд, послухайте мене зараз, добре?» «Треба, щоб ви відімкнули оцей...» «Як його бляха-дікс? Як воно зветься?» «Боковий шлюз», – підказав Рівний. «Відімкніть боковий шлюз. Просто накажіть головному пульту, хай відімкне його. Ми миттєво прийдемо на підмогу полковнику. А тоді разом знайдемо, як звідси випратися». Ромб зник. «Ну, малий, я вже тебе тут не розумію», – сказав Рівний. «Токсини». Сказав Кейс Довбані токсини І вимкнувся Отрута! Мелкам глянув на Кейса Через плече свого старого синього саньо Коли той вибрався з сітки Клята хрінь Злась із мене Він потягнув за тихайський катетер Типу повільна отрута і той мудак на горі знає спосіб її знешкодити. Але тепер він божевільніший защурав каналізації. Він позмагався якийсь час із застіпками. Забув, як загерметизувати скафандр. «То ваш головний типу отруїв тебе?» Малкан почухав щоку. «То в мене є аптечка. Шариш?» «Господи, Мелкане, поможе мені з цим клятим скафандром!» Заянець відштовхнувся від рожевого пульта керування. «Тихо, ман! Сім раз відміряй, один раз відріж! Як мудрі люди кажуть! Підемо туди!» У гофрованому стикувальному коридорі, що вів від кормового шлюзу Маркуса Гарві до бокового шлюзу яхти Ханіва, було повітря. Та вони не розтібали скафандрів. Мелкам подолав відстань граційно, мов балетний танцівник, і лише раз спинився, аби допомогти Кейсові, який зірвався і незграбно впав, ледве зійшовши з Гарві. Білі пластикові стіни коридора пропускали жорстке сонячне світло. Тіней не було. Повітряний люк Гарві був увесь полатаний і покоцаний. Його прикрашав вигравійований лазером Зайонський лев. Боковий люк ханіви був кремово-сірий і цнотливо чистий. Мелкам поклав долоню в рукавичці у вузьку заглибину. Кейс бачив, як рухаються його пальці. У заглибині ожили червоні світлодіоди. Розпочався зворотний відлік від п'ятдесяти. Мелкам прибрав руку. Кейс, тримаючись однією рукою за люк, відчув, як вібрація замків пробирає крізь скафандр до кісток. Круглий сегмент сірого корпусу почав утискатися в борт ханіви. Малкам однією рукою схопився за заглибину, другою – за кейса. Люк заніс їх усередину разом із собою. Ханіву зібрали в ангарах Дорньє-Фудзіцу і творці її інтер'єра надихалися філософією, подібною до тієї, що породила Мерседес, яким їх возили в Стамбулі. Вузька центральна палуба затиснена між стін, укритих панелями і штучної слонової кістки. Підлога вимощена сірими італійськими кахлями. Кейс почувався так, наче крізь душову кабіну пробирається в приватну сауну якогось багатія. Зібрана на орбіті яхта не була призначена для входу в атмосферу, гладкий осоподібний корпус був лише стилізацією, і весь інтер'єр мав посилювати загальне враження швидкісності. Коли малкам від'єднав зношений шолом, кейс зробив те саме вони висіли в шлюза камері та вдихали повітря, що трохи відгонило сосною. Якщо пронюхатися, чувся тривожний запах горілої ізоляції. Мелкам потягнув носом повітря. Біда, ман, коли на кораблі так тхне? Двері, оббиті темно-сірою ультразамшою, м'яко від'їхали в приховану нішу. Мелкам відштовхнувся від стінної панелі і заплив точно у вузький прохід, останньої миті сотулячи широкі плечі, аби не зачепитися. Кейс незграбно рушив за ним, перебираючи руками вздовж м'якого поручня на рівні пояса. «Місток!» – промовив Мелкам, вказавши на інший кінець безшовного кремового коридора. «Має бути там!» Він відштовхнувся і без жодних зусиль поплив коридором. Звідкись попереду Кейс почув знайоме стрекотіння принтера, що видає роздруківку. Воно посилилося, коли Кейс із Мелкамом пропливли крізь ще один прохід і запливли в розпатланий клубок роздруківки. Кейс ухопився за сплутану стрічку і глянув, що там. «Суцільні нулі». «Системний збій?» Заюнець показав пальцем на стопчики нулів. «Ні», – відповів Кейс, упіймавши у повітрі свій шолом. Рівний казав, що Армітіч зніс усе з бокової хосаки. Тхне так, наче він її лазером зніс. Шариш? Заянець відштовхнувся від білого корпусу швейцарського тренажера і кулею пролетів крізь паперовий лабіринт, відкидаючи стрічку від обличчя. Кейс, ман! Невисокий чоловік, японець, сидів прив'язаний за шию до спинки складеного крісла тонким сталевим дротом. Сам дріт був невидимий з того місця, де перетинав чорний мнемолон підголівника, і врізався глибоко в шию. Єдина куляста крапля темної крові заумерла, мов невідомий самоцвіт, мов червоно-чорна перлина. Кейс побачив грубі дерев'яні руків'я зашморгу, що плавали в повітря по обидва боки, мов потерті уламки держака від мітли Цікаво, чи довго він його так тримав? промовив Кейс, пригадавши після воєнні метарства Корто. «А він, твій головний, знає, як керувати кораблем Кейсе?» «Може, знає. Він служив у спецпідрозділі». «Бо, бачиш, цей малий японський ман уже нічим не керуватиме. Та я навряд чи зможу керувати оцим. Надто нове». «То знайди місток». Мелкам насупився, виконав переворот назад і відштовхнувся розсуваючи хащі роздруківки, що плавала навколо. Кейс сунувся за ним до ширшого приміщення, схожого на кімнату відпочинку. Там було більше складених стільців, якась подоба бару і хосака. Принтер, що досі висолоплював роздруківку, мов тонкий паперовий язик, виявився вбудованим у перегородку і виглядав, як тонка щілина в затертій численними руками стінній панелі. Кейс підтягнувся над колом стільців, дотягнувся до нього і натиснув на білий перемикач ліворуч від щілини. Стрекотіння припинилося. Він розвернувся і тупо дивився на хосаку. Її передню панель просвердлили наскрізь принаймні разів десять. Отвори були малі, круглі і почорнілі по краях. Крихітні кульки світлового сплаву кружляли навколо мертвого комп'ютера. Ти як знав, сказав він малкамові. Місток задраєний, ман, повідомив молкам з іншого кінця кімнати. Світло потьмяніло, спалахнуло, знову потьмяніло. Кейс відірвав розтруківку. Самі нулі. Мовчу Він роззирнувся посеред бежево коричневої кімнати, оточений з вивистими паперовими закарлючками. Це ти сигналиш, мовчу зиме? Панель над Мелкамовою головою просунулася вгору. За нею ховався невеликий екран. Мелкам боязко смикнувся, витер під із чола поролоновою накладкою на тильному боці рукавиці і озирнувся оглянути монітор. «Ти читаєш японською, МАН?» Кейс бачив, як меготять на екрані цифри. «Ні». «Місток – це рятувальна капсула, шлюбка». «Здається, тут зворотний відлік. Застібайся!» Він накрутив шолом і клацнув застібками. «Що? Він звалює? От срань!» Кейс відштовхнувся від перегородки і пролетів крізь хмару роздруківок. «Треба відчинити ці двері, чувак!» Та Мелкам тільки постукав по шолому. Кейс бачив, як рухаються його губи з Олексановим візором. Бачив краплину поту, що стікала з-під веселкової плетеної шапки, у яку заянець пакував свої дрети. Мелкам вихопив шолом із кейсових рук, уміло накрутив його, а тоді пройшовся долонями по застіпках. Мікросвітодіоди у лівій частині візера засвітилися, коли шолом під'єднався до комунікаційної системи скафандра. Сказав мелкам у комунікатор «Та Він постукав пальцем порядку на моніторі «Замки несправні на містку. Відділяється, не додрагивши люків» «Армітіч!» Кейс спробував постукати у двері Закони взаємодії в невагомості Відкинули його назад Крізь хмару роздруківок «Корто, не робіть цього! Треба поговорити! Треба...» Кейса «Чую тебе, Кейсе!» Голос тепер ледве нагадував армітічів. Він був моторошно спокійний. Кейс припинив борсатися. Шолом ударився об дальню стіну. «Пробач, Кейсе, але доведеться вчинити так. Один із нас має вибратися. Один із нас має свідчити. Якщо ми всі підемо на дно тут, усе тут і скінчиться. Я розповім їм, Кейсе». Я про все розповім. Про Герлінга та інших. І в мене вийде, Кейсе. Знаю, вийде. Долечу до Гельсінки. Раптом запала тиша. І Кейсові здалося, що вона заповнює його шолом. Мов, інертний газ. Але це не так просто, Кейсе. Так і не просто Я сліпий. Корто, завжди. Зупинися. Ти ж сліпий, чувак. «Ти не можеш летіти! Ти вріжешся в довбосранні дерева! А вони тебе не відпустять, Корто! Богом клянуся, вони ж тобі люки не задраїли! Ти загинеш і нікому нічого не розповіси! А мені треба той ензим! Назву ензиму! Ензим, чувак!» Кейс кричав високо, істерично. Голос віддавався пронизливим сеченням у навушниках шолома. «Роби, як учили, Кейсе!» Це все, що нам лишається. Шолом залило нерозбірливим балькотінням, завиванням перешкод, що заглушили собою всі роки, які минули від часу операції «Шалений кулак». Після уривчастих фраз російською незнайомий, дуже юний голос із середньозахідним акцентом заговорив. «Нас збито! Повторюю! Грім омаги збито! Ми...» «Мовчозиме!» Заверещав Кейс. «Не чини так зі мною!» Сльози бризнули з-під його повік і відбилися від візора тремкими кришталевими бульками. Ханіва раз глухо грюкнула, здригнулася, наче щось велике і м'яке врізалося в її корпус. Кейс уявляв, як рятувальна капсула виривається на волю, відстрілюється на піропатронах. За секунду ураган розгерметизації. Кіхтем вириває божевільного полковника Корто з крісла. З зимового переказу останньої хвилини операції «Шалений кулак». «Я пішов, ман», – сказав мелкам, дивлячись на екран. Люк відчинений. Мовчазний, запобіжники, перелаштував, певно. Кейс намагався витерти сльози гніву з очей. Його пальці билися облексановий візор. Ця яхта витримає повітря. Та головний разом із містком забрав стикувальний пульт. Маркус Гарві десь на приколі. Але Кейс бачив тільки, як Армітідж нескінченно падає, обертаючись навколо Фрісайда. Крізь вакуум, холодніший за сибірську ніч. Чомусь він уявляв Армітіджа в чорному плащі барберії чиї широкі поли розліталися обабіч, мов крила гігантського кажана.